Тільки непокійного Кулаківського, а молоду Катерину. І ні в чому не винних Семенових родичів. А фотографію тієї Олени маєте? Софійку осяйнуло. Вона ввійде в Оленин час і не допустить, аби та проколола фото. Тоді гляди, й гроза помилує Катерину. О, вона розказувала ніколи не знімалась. Дикою була, людей цуралась. Ото й тільки, що, може, на паспорт, але в нас його немає. О, є! Олена. зраділа дівчинка. Де там Олена? Ти ж просила Катерину, чи ні? Зі світлини дивилась красуня Катря. Певно, того самого дня сфотографована, тільки вже збоку. Ех, нікого мені з цього бісівського роду не жаль, саму цю нещасну, мало не просвязилась Вадимова баба і простягла Софійці карточку. Що ти з нею робитимеш? До екстрасенса?» «О, тоді візьми ось і цю з моїм стервом Анатолієм. Може, підкаже, де його нині чорти носять?» Проводжаючи гостю, стара кинула онукові. «Кажу тобі, Ваде, ця краща за ту червоноголову, з якою ти водишся». «Ой, ба! Заткнулась би та не пхала свою мітлу в чужу ступу!» Роздратовано відмахнувся Вадим. «Червоноголова? У Вадима хтось є?» «Добре, що попрощались». «Ніхто не бачив» як гіркі сльози котилися з дівочих очей. То вона, Софійка, зі шкури пнеться, Вадима від прокляття звільняє, життям ризикує. А може чого й доброго назавжди зустатися в минулому, у світлині? Для чого старається? Щоб якась червоноголова стала дружиною вже непроклятого, чистенького Вадима доходила до свого дому, коли біля магазину Зіткнулася з Іркою за ватчу. Та ошпарила Софійку поглядом, процідила щось на зразок «Привіт!» і, вихиляючись, пішла далі. Софійка сторопіло дивилася їй у слід. Ірчене волосся було вкотре перефарбоване. Нині воно аж палало яскравим червоним кольором. Розділ 55. Крадіжка. «Привіт! Ти так давно...» Сашко, як завжди, підстрибнув на зустріч. «Привіт! Слухай, у нашому старому сараї пилка і мотузка є?» Одразу взялася до діла. За кілька годин вона з Сашком, прихопивши пилку і мотузку, прямувала до себе. На щастя, мама і тато вийшли погуляти з Ростиком. Дорогою розповіла хлопцеві про шафу і свої подорожі. Пояснила, що треба допомогти одним людям, і що це – Може розв'язати проблему з нічними привидами. Прізвища Кулаківських, звичайно, не згадувала. Сашко мужньо проковтнув неймовірні новини. Як завжди, був готовий заради Софійки на все і куди завгодно. Навіть до шафи. Може, прихопимо й кицю? Хлопчина дуже скучив за своєю улюбленицею. Мудро, Софійка не проти. Вже як гинути, то разом. Катерину біля ательє чекав наречений. Вона, як і належало, повела Семенка до себе додому. Проте Софійка і Сашко з Чорнобілкою на руках пішли до Семенової хати. «Софійко, мені здається, ніби...» – почав хлопець, який спершу від подиву довго не міг промовити й слова. «Та це ж те місце, де тепер стоїть твій будинок!» «Так, років з п'ятдесят тому», – підтвердила дівчинка. «Тиба, яке мершаве, а відразу здогадалося, поки ніхто не бачив». Взялися підпилювати стовбур. Напівсуха шовковиця була доплава, але роботи для немілих рук – сила селена. Семен пішов сьогодні до Катерини. Почувся з вікна, уже знайомий Софійці, свикрушен голос. «Хоч би все втряслося!» – прорепіл у відповідь старече. «Така славна дівчина, шкода втрачати! Навіть дивно, що така дитина виросла в таких скупарів і від людьків!» мовила перша. Слухати не було часу. Пилка все далі й далі вгризалася в стовбур. Підмінювали одне одного, бо як з'ясувалось, і кора буває твердою. Раптом зі стежки долинуло. Така гарна... Ходи ну сюди, кицуню. Як ти звешся? Семенів батько був майже поруч. Чорнобілка, ніби розуміючи, кинулась до нього і відвернула увагу. Няу! Киця підбігла ще далі і жалібно глянула на чоловіка. «Ну, йди ж до мене!» Кц -кц -кц. Той хотів узяти кошеня до рук. «Я вас, звірят, люблю!» «Та й Семенку у мене вдався!»